Per com ser-nos tu i jo, que aquesta veu sap recordar. Doncs amb aquesta sintonia i amb aquesta capçalera, com us avançàvem ara fa una setmana a l'entrevista que van fer a la Sandra Bisba, doncs a partir d'aquests dimecres a les 12 doncs començarem aquest nou programa, Trossets compartits, amb el qual doncs, repassarem els fets més rellevants que van tenir lloc a Palafrugell a principis del segle passat i fins i tot ens anirem a finals del segle XIX, això ho farem amb la Sandra Bisbe a través de la seva recerca. Saludem a la Sandra que ens oferirà aquest primer programa. Bon dia, Sandra. Bon dia, bon dia, Rubén. Doncs gràcies de nou per venir i avui de què parlarem? Bé, avui parlarem dels tancaments a les patronals obreres de 1919, les quals apareixeran anomenades a la premsa local amb el terme de lockout, que ve de, de l'anglès. Mm -hmm. Anirem recollint alguns articles, algunes circulars, alguns pamflets de, de l'època, per d'alguna manera explicar doncs, què va passar doncs, aquest any 1919, que realment va ser un any molt tens aquí a Palafrugell. A Palafrugell i en, en global, al món en general, no? És una data assenyalada, el 1919 és sí, a, a sí, partir sí, de la Primera sí, sí. Guerra Mundial. Sí, sí, correcte. Sortim, ens posem una mica en context també, sortim de la Primera Guerra Mundial, la indústria sorera ha estat una de les indústries més afectades per la guerra, patint una gran crisi, durant la guerra molta gent ha perdut el seu lloc de treball, altres han viscut reduït, vist, reduït el seu jornal dràsticament i algunes fàbriques s'han vist obligades a tancar. L'11 novembre de 1908 acaba la guerra uh -huh. i els obrers esperen i demanden tant millores en les condicions de treball com millores salarials val? a partir d'aquí doncs, eh, surten hi ha molts articles en què s'està demanant doncs, les jornades de 8 hores, jornals mínims de 5 pessetes als homes, 3 pessetes i mitja a les dones, l'absolvació del treball a preu fet, supressió del treball infantil a menors de 15 anys la reglamentació del treball de la dona i dels aprenents per tant, tota una sèrie de, de demandes i reclamacions que ja venen demanant-se des de fa molts anys i ara realment doncs estan en, en una situació doncs molt greu a més a més també coincideix amb la vaga de la canadenca a Barcelona que, que és una vaga doncs que té molt de ressò i suposo que també una mica els obrers de Palafrugells es, es veuen animats una mica per tot aquest moviment obrer català d'aquest moment. Uh -huh. um, ens deies ara aquestes uh, demandes no?, que feien des de, des de, la, de la societat obrera. Uh, no sé si ara et faig anar malament, però uh, abans de la guerra en quines uh, ens movíem en aquests paràmetres? Estaven pitjor? Estaven millor, fins i tot? Uh, abans de la guerra estàvem una mica per sota. Una mica per sota. Però, però clar, amb la guerra doncs, uh, va baixar més encara uh -huh. i el que intenten és... Uh, recuperar una situació o millorar-la encara una mica més perquè ja abans poc estaven contents, tampoc amb el sou que tenien eh? per tant, doncs sí, hem de pensar que des del moment que, que tota la família ha d'anar a treballar és que el sou no era suficient per, per pujar endavant una família Mm. És obvi, demanaven doncs, aquesta sèrie de coses que ens ha explicat la, la Sandra i què? Quina va ser la reacció? Doncs mira, van passant els mesos i com que les seves demandes no són correspostes, doncs el 22 d'abril els obrers de quatre fàbriques, la fàbrica Pereres, Trafinus, Sagrera i Esteve, doncs eh, declaren la vaga declaren la vaga. Uh -huh. eh, el que possiblement no s'esperaven els obrers era que la patronal obrera contraataaria. Contra no? doncs perquè els hi van dir doncs, que, bueno, els hi van anunciar que si el 26 d'abril o sigui quatre dies després d'ells declarar la vaga no tornaven als seus llocs de treball, treball,clarien el tancament patronal de totes les fàbriques de Palafrugell. I això què significava? Això perd els llocs de treball de, de tots els obris de Palafrugell Va, aquest... i que realment era un, bueno, una situació doncs, que, que suposo que, que no se l'havien d'esperar de cap de les maneres. Va ser com una miqueta, bueno, en aquest cas tenia l'anemic mica casa, no?, per part dels obrers, en aquest cas de, de la patronal, no sé si és perquè hi havia alguna... Bueno, era un bon moment per la patronal perquè tampoc ells estaven passant... Pass... Les fàbriques realment també havien viscut la crisi i, la, i, no, i no havien sortit ben parades mm. i tampoc hi havia suro. Estàvem al 19 i encara era difícil aconseguir suro i, i vendre'l i, i, per tant, doncs la, la situació no era fàcil per a ells i suposo que d'alguna manera van aprofitant citar doncs a la, la situació, no? uh -huh. el, el fet és de que, bueno, eh, apareix doncs ja en alguns articles de, de l'època, doncs, eh, sota els titulars els conflictes socials, al local de la indústria sorera. I un d'aquests articles que trobem és el Seminari Semanari Vaje Empordà, l'11 de maig de 1919, que ens eh ens posa ens ens posen alerta no d'una situació només que afecta la indústria surotapera, sinó que també afecta altres rams. Mm -hmm. val? Hem de pensar que en aqu aquesta tanc tanc aquest tancament de patronal afectarà unes 6.000 persones aquí a Palafrugell i que, que altres obrers d'altres indústries i d'altres sectors també s'aniran animant a, a la vaga. Mm -hmm. si, si et sembla, llegim un... I tant, som Anem. sempre ens agrada posar, doncs aviam què deia, no?, la, la pensa de l'època, en aquest cas, doncs, com deies tu, al seminari Vaig Empordà. Correcte, 11 de maig de 1919, sota el titular, el lockout de la indústria sorera, contrapassionant, serenitat. Portem ja més de 15 dies de conflicte obrer i cada moment que passa s'aguditza més el problema. Del rumors que tancar el tancar l'edició anterior recollírem, va confirmar-se el boicot que els obrers barbers havien declarat els fabricants de la societat patronal. Conflicte nou, que el tacte i prudència de les autoritats s'apigueren minorar llevant-li la seva eficàcia. Secundaren el boicot els Mossos de Cafè i en les entitats d'aquestes titllades de burgeses, com el Círculo Mercantil i el Club 3x3 i pico, el servei tingui que fer-se únicament pel conserge, mentre que en les altres entitats i cafès particulars els Mossos se negaren a servir els elements boicotejats. A conseqüència de tots aquests incidents, el Centro Faternal va restar des de dimecres sense cambrers, tinguent d'anar de tot el servei, malgrat la gran concurrència, a càrrec únicament del conserge. El diumenge, la Guàrdia Civil va sorprendre i dissoldre una reunió clandestina que estaven celebrant els tenders d'aquesta en el local de la primavera, taverna i tenda de comestibles. A l'objecte de tractar de la petició que els havia sigut feta, d'admetre els obrers en vaga per al pagament de les seves compres bónus canviables en metàl·lic acabat el conflicte en la societat obrera de resistència. Per tant, com tu deies, eh? a part de la indústria sorera, que podíem dir poder va començar no? aquí a Palafrugell aquests locauts, s'hi van sumar altres, uh, altres oficis o altres professions, en aquest cas, m'ha agradat eh? això, del cafè. Exacte, exacte. No? I una mica doncs, veus també doncs, com els, els, els obrers s'intenten organitzar, com fan reunions també mm. doncs, amb els tenders, amb els que venen els comestibles perquè els deixin pagar al final d'aquest conflicte, perquè, clar no tenen, tenen els, clar, no tenen sou i, per tant, doncs, han de poder alimentar la seva família d'alguna manera i seguir comprant, i, doncs, eh, per tant, s'organitzen, doncs, eh, i han sindicats eh, molt ben organitzats i intentant doncs, de, de resistir. No? Tot això, clar, com deia aquí el, el text, de forma clandestina, eh? i en aquest cas doncs, aquesta es va dissoldre per la Guàrdia Civil Uh, doncs ja veiem que això ja ve de lluny no? aquestes reunions així de, que s'havien fer amagat perquè no, no, no, no, es, no es podien celebrar en aquest cas, només per uh, doncs poder aconseguir un pacte no? entre Cor correct no, correct correct no És molt estrany. Correcta, correcte. Però clar, a sí, la situació, la situació era, era, era greu, era tensa uh -huh. i bueno, tothom es tirava per la seva banda. De fet... Uh, Pensa que aquesta, aquesta, aquest lockout, aquest tancament de fàbriques, sí. durarà 17 setmanes, 4 mesos. Estem parlant de 4 mesos sense sou eh, i que, per tant, doncs s'hauran de fer moltes martingales per, per, tirar, per tirar endavant. Eh? I aquestes 17 setmanes, o sigui, 4 mesos, eh, només els recordem que en el seu moment, al o sigui, cap de... De, després de convocar la vaga podem dir, doncs, eh, la patronal els va dir que eh, si no tornaran al 4 4 dies ja tancaven, si van estar 4 mesos què van aconseguir o on van arribar? Doncs, eh, doncs bé, eh, durant aquests 4 mesos van passar moltíssimes coses una, una d'elles serà doncs, crear una cuina comunal obrera per, per resistir Eh, per d'alguna manera alimentar doncs, a, a tota aquesta gent. que D'això en parlarem amb, amb un proper programa, perquè és uh -huh. un tema molt interessant. També veurem com doncs, obrers d'altres pobles doncs, intentaran doncs, recolzar els obrers de Palafrugell, eh, fins i tot eh, donant-los la possibilitat d'alimentar llurs fills. Val? i eh, tot arribarà doncs, a, el 24 d'agost, que sembla ser que s'arriba una entesa entre patrons i obrers, però, eh, de fet, això és una, una entesa que, que dura pocs mesos perquè sabem que després, al desembre, sí. torna a haver-hi doncs, un, un, un nou lockout. Eh? Aquest nou lockout eh, es produirà de, de desembre a finals de gener, i segons explica Santiago Hernández de Palafrugell i el Suro mm -hmm. obeia les instruccions donades des de la Federació Patronal Catalana per contrarrestar la pressió que Barcelona oferia al moviment obrer Perdó. de fet a, a Manufactures del Corxo es va passar una, una circular a tots els obrers sí. que els hi deia el següent està escrita el 20 de desembre de 1919 i diu aviso a causa de la normalidad de las actuales circunstancias, la dirección de Manufacturas del Corcho SA se ve precisada cerrar sus fábricas a partir después del 27 del corriente mes. En consecuencia, por el presente aviso participa a todos sus obreros que quedan despedidos pudiendo trabajar hasta la citada fecha. Palaflugent, 20 de diciembre de 1919. Entonces en aquest cas un, un bon Nadal, no?, com han passat aquests obrers. Correcte, correcte. O sigui, pensem que és clar que venim d'una primera guerra mundial en què els han, els han passat magres, mm -hmm. en què un 1919 amb, amb moltes revoltes, moltes vagues i tancaments de patronals que doncs, afecta el dia a dia i que realment doncs, porta a molta pobresa i a un augment de, fins i tot de, de, de gent malalta i, i de mortalitat, Uh, amb, amb una carta doncs també el, el demanen almenys que s'alimentin els avis i, el, i els fills no? vull dir que realment la situació era molt dura i si t'assembla ens despedirem amb, amb, una alt, amb, una, amb un bon flet que corre als anys 20 per tant això el 10 de juliol del, de 1920 o sigui que, que la cosa sembla que dura eh? sí. que no, no s'ha calmat que diu el següent doncs eh, aquesta, aquesta circular, que van a fer arribar doncs, ben, ben abans de, de, de, de Nadal, no? tot i que bueno, en aquella època tampoc crec que poguessin celebrar gaires coses, no sé si tenim l'altra la, la, cara de la moneda. Això és la, la, el que deia en aquest cas l'empresa, Manufactures del Corxo, i els treballadors d'aquesta empresa, que deien? Sí, bueno, d'alguna manera el que, sen, el que veiem amb totes les circulars que es van publicant en l'època i que es fan córrer els pamflets i així, d'alguna manera veiem que, que qui ho escriu, eh, que normalment són el, el, el comitè, l'organitzador, un grup d'obreros, eh, doncs, intenten fer veure a la resta d'obrers qui hi ha al darrere, qui està maquinant, qui, qui, qui mou tots els cables. No? Mm -hmm. Llavors hi ha un, un altre un pamflet de, de, de l'agost del de 19, eh, que diu el Pueblo Productor de Palafrugell, no? diu, todos sabéis que autoridades y burguesía son gemelos. Aquí, en esta, el señor alcalde es accionista de la casa Manufacturas. El teniente de alcalde, cunyado del director de dicha casa. Los demás concejales de derecha, todos son fabricantes. En resumen, la casa de la villa está regentada por la gente más ineta y dañina que se conoce, pero a la par, tonta a no poder más. Per tant, bé, has dit agost del 19, per tant, això és previ a eh, aquest tancament sí, ja es sí, sí, ja, ja podessin sumar en alguna cosa no, i no, voler... no, clar ja, això, ja, això ja porta porta cua llarga eh? Vull dir que aquests enfrontaments eh, entre uns i altres i, i el, el veure els obrers que, que realment doncs eh, als seus patrons estan aprofitant d'ells, és doncs una cosa que ja que ja porta cua i que i que fa temps don's s'està dient, mm -hmm. no? I que es va publicant reiteradament en doncs, a, a, a la premsa, en panflets, per tot doncs, on to poden don's ho deixen anar. I es van deixar na anar... de unid, eh, Com es van deixar anar, perquè <ríe> no. Que allò que es diu en castellà no dejan títere sin cabeza, no? Sí, sí, sí, correcte, correcte, sí. Per tant, correcte, aquí sí, sí, el que, sí. que reparteixen eh, aquests obrers, doncs, en aquest cas de, de, de, la, de manufactures del corxo. Crec que sí, tenim sí. també un text per acabar, eh? un sí, text especial, en sí, aquest cas. Sí, sí, perquè tot i que aquest segon lockout s'acaba finals del gener, mm. eh, les coses no s'arreglen, allò d'un dia per altre, i per tant doncs arriben a uns a uns petits acords per començar però, però no són suficients pels obrers i, i per tant en doncs, aquí si ens hi fixem hi ha un altre pamflet de, escrit al 10 de juliol de 1920 mm -hmm. que, que ens deixa molt clar que, que la lluita continua que no estan contents que ser, seguiran reivindicant i, i que se seguiran d'alguna manera doncs, a, bueno, a, posant doncs, el crit al cel amb el que està passant no? mm -hmm. es titula A los obreros creia la burguesía catalana que después del lockout la organización sindicalista habría desaparecido del mundo de los bobos y ya podrían digerir tranquilamente y con ellos lo creían los malvados y algunos también cándidos obreros pero este aquí ...del 11 y el 12 del Corriente... ...y en el centro, Faternal... ...la fuerza de la organización obrera de la provincia... ...dará señales de una vitalidad... ...hasta hoy nunca alcanzada... ...y acordará nuevas tácticas... ...y tomará orientaciones para continuar la lucha... ...con más tenacidad si cabe... ...la adoptada hasta el presente... ...por medio de sus delegados... ...los obreros de la provincia... ...dejarán ver su potente y avasalladora fuerza... ...tanto moral como material... A todosdos os interessa por igual, los acuerdos que se tomen. Por lo tanto, os invitamos a que acudais todos a l'Assemblea. Para a todos los buenos habrá un puesto para los traidores el desprecio. la comissión Organitzadora a lafrugill 10 de juliol de 1920. Doncs amb aquesta carta ens acomidem, i ens retrobem la setmana que ve abans però d'acomiadar-nos, doncs recordem eh, que agraïm, o en aquest cas la Sandra, no? Fa un agraïment a l'arxiu municipal perquè Correcte. és d'on estret tret doncs, bona part o d'on treus tot aquest material que ens portes sí, aquí setmana sí, a setmana. Sí, sí. De setmana. sí, sí, arxiu municipal, també doncs l'arxiu de, del Museu del Suro i, i, i bueno i una mica doncs aquestes són, diguéssim, les dues bases més importants, doncs, extreure la informació que recomano a la gent que que hi vagi perquè, com veieu, doncs hi ha, ha molta documentació, molta documentació, molt per disfrutar. Doncs eh, la Marsellesa, que està sonant de, de fons, ens acomiadem també perquè també serà motiu d'un altre dia, d'un altre programa eh, de Correcte. comentar. Correcte. Doncs eh, ja ho sabreu d'aquí una setmana. Si en seguiu, doncs podreu eh, saber esbrinar perquè què està sonant ara la, la Marsellesa en aquests instants. Sandra, ens retrobem la, la setmana que ve. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu.